Любов към Бога 26-та лекция от Учителя, държана на 16 април 1924 година, София Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите. Тайна молитва Прочете се резюмето Качествата на новия човек. На дъската е написано зададеното от миналия път мото Аз и отец ми едно сме. Всички съгласни ли сте с това мото? Сега бих ви запитал, по какво се отличава човешкият ум от ума на животните? При сегашното развитие на човека, в човешкия ум едновременно има две движения. Първото движение е към материята. Такова движение има и у животните. Второто движение е противоположно на първото. То е движение нагоре. и движение много малко се забелязва у животните. За да се даде този горен подтик на ума, който назовават човешки разум, непременно трябва да се прояви съзнателното чувство в човека. Умът върви по права линия, а движението на сърцето е противоположно на движението на ума в човека. Когато сърцето се облагородява, носът на човека се разширява. Някой път носът надебелява, но ние не подразбираме той под надебеляване. Ние говорим за отверстията на носа. Важното е какви са ноздрите. Някой нос е дебел, но ноздрите му са много малки. При това някой нос може да е подут, но това още не говори за благородство на сърцето. Българите казват, надул му се носът. Тъй, че когато на един човек носът се надуе, разшири се или надебелява, това значи, че сърцето на този човек не действа правилно, хармонично. Колкото и да се старае човек да прикрие това, носът го издава. Това показва, че в природата няма никаква лъжа. Всички хора, както и всички животни, от най-малките до най-големите, имат слабост да прикриват, да замаскират своите недостатъци и грешки. Вследствие на тази им слабост у всички същества се забелязва лъжата. Това е най-старото изкуство, което са научили всичките животни, от най-малките до най-големите. Сега аз ви говоря като на съзнателни души. Вие не можете да разберете тази дълбока философия, ако не може. Да нагодите правилно вашите отношения спрямо Божествените закони, т.е. да съзнаете, че вие сте пред лицето на едно разумно същество, което следи постъпките ви и ги одобрява или не ги одобрява в даден случай. Той същество не следи само какво сте казали, но следи и какво мислите, какво чувствате. Това разумно същество следи всички ваши чувства и мисли, които вие проектирате в чувствения и в умствения свят. Този разумен свят не може да бъде индиферентен към онова, което вие проявявате. Вие ще кажете, ние сме свободни да вършим каквото искаме. Аз бих ви навел много примери, от които да видите, че не сте свободни да вършите каквото искате, но ще ви наведа сега само един пример. Ако вашето дете излезе на улицата и види една овца, умряла от 3-4 дена, вмирисала се и то ви е донесе в стаята, какво ще му кажете? Той дете може да каже на баща си и на майка си, «Донесох тази овца в стаята, защото имам право и аз да правя своите научни изследвания». Как ще погледнат родителите му на тази постъпка? Разбира се, че няма да бъдат доволни. Когато ние говорим за свобода, разбираме абсолютно разумен човешки живот. Само при разумния живот може да си говори за свобода. Всички разумни същества са свободни. Никой не ги ограничава. Никога не ограничават. За едно разумно същество... И унизително да ограничи когото и да е. Всяко същество, което изгуби своята разумност, само по себе си се ограничава и като не разбира законите, хвърля вината на другите хора. Казва, че те го ограничават. Ако вие се хвърлите от една висока скала и си навехните крака, ще бъдете ли свободни да ходите? Няма да можете. Коя е причината за това ви ограничени? Вие сами. Вие сами сте се хвъдили отгоре и сте си навехнали крака. Следователно, в умствения свят човек сам може да навехне ума си. И сега, за да може умът ви да се развива правилно, трябва да имате любов към Бога. Има една любов, която хората проявяват към Бога, но тя ги затъпява. Тази любов е придружена със страх. От тази любов страда целия свят. Вие обичате едно същество, но същевременно искате да обсебите това същество. Само вие да разполагате с него. За това се беспокоите да не ви го вземе някой. Някоя майка има дете. Обича го, радва му се, но постоянно мисли за него. Безпокои се, да не му стане нещо. Няма му доверие. Следователно, и ние често предаваме такива слабости и на Бога. Когато направим някаква погрешка, ние мислим, че и Бог е като нас. Веднага ще ни накаже. Затова усещаме едно огрезение на съвестта и умът ни престава да работи ден, два, три, докато се премахнето и състояние. Премахнели се, тогава добиваме спокойствие. За да може да се развива умът правилно, трябва да бъде спокоен. Мир трябва да има човек. Следователно, Бог, който е толкова далече от нас, разбира тия закони. Той се отдалечил, скрил се е далече от нас, именно защото разбира законите. Не иска да хвърли никаква сянка върху нас. Забележете! Всякога, когато вършите добро или зло, мислите, че вие сте инициаторите на това, което вършите. Защо мислите така? Защото Бог се скрива така, че вие не го чувствате никак. Тогава какво нещо е огразението на съвестта? Какво нещо е вътрешната радост, която се явява, като направим някое добро? Щом направим една погрешка... Бог веднага се появява, проговори ни и скоро се скрива. Това е гласът на съвестта. Щом направим някое добро, Бог веднага се появи като една светлинка и моментално изчезва. Някой ще каже, че му е проговорил някой ангел. Не, това е чисто божественото влияние в човека, на което всички духове се подчиняват. Това е Бог който проговаря в душите на всички същества и моментално се оттегля. Когато Бог ви проговори, вие се радвате, чувствате една малка радост и мислите, че самата постъпка, която сте направили, ви радва. Не, Бог в дадения случай одобрява постъпката ви. За да може човешкият ум да израсне, Непременно човек трябва да се развива нормално. Нормалното развитие седи в това, че неговите добри постъпки трябва да бъдат повече от неговите погрешки. Ако направиш три погрешки през деня, трябва да направиш пет добрини. Тъй, защото всякога да ви остава един малък излишък. Всеки ден човек трябва да свършва с плюс – това трябва да ви бъде като правило в живота. Вие сте написали изречението Аз и Отец ми едно сме. Какво разбирате от това? Аз желая да напишете нещо върху изречението Аз и Отец ми едно сме. Пишете обаче не това, какво са казали другите, но какво вие разбирате. Това ще бъде за вас една научна задача. Аз... Това е животинското. Това е ограничения човек. Отец. Това е вечността, която е дала условия на аза да се развива, да расте. Стремежът нагоре е божествен процес. Такъв стремеж нагоре има във всички същества. Дори и най-малките същества разбират, че са нещо индивидуално. Затова и те искат да живеят. Сега, за да може да напишете нещо върху темата Аз и Отец ми едно сме, прочетете какво са писали някои философи върху Аза и след това изложете вашето мнение върху зададената тема. И тъй, човек при сегашните условия на живота трябва да има едновременно две посоки на движение в душата си. Да върви по права линия, значи да има дълбочина но да има и широчина в своите чувства. Какво образуват двете ноздри на човека? Те образуват буквата Ф. Разбира се, то е обяснение няма нищо общо с сегашния практически живот на хората. При сегашния практически живот, колкото по-малко чувства имат хората, толкова по-лесно се справят с живота. Колкото повече чувства имат, толкова по-мъщно се справят. Знаете ли защо? Защото богатите хора, които имат повече средства, повече богатства, имат и повече затруднения, отколкото хора с малки средства, които живеят економично, именават живота си по-добре. Тия хора, които имат изобилни чувства, са хора с голям замах, живеят на широко, разпиляват всичкото си имане и към края на живота си, Започват да слизат надолу, да живеят в носа си и съжаляват, че са живели за Бога. Познавах едно време един проповедник, човек с добре развито чело, богато надарен, но той живя богато, изпохарчи всичко и след това слезе да живее в носа си и казваше. Едно време, когато хората си уреждаха работите, аз пасях на Патриката Магарето. Започна след това търговия, но тя се забатачи и той разпиля всичкото си имане. От проповедник да станеш търговец, това значи да слизаш отгоре надолу. Да се качваш отдолу нагоре, разбирам, но да слизаш отгоре надолу, това е всякога опасно. Проповедник, който става търговец, деградира. Търговец, който става проповедник, се облагородява. Следователно, вие имате в себе си две сили, с които трябва да работите – вашият ум и вашето сърце. Светлината всякога трябва да озарява ума ви, да бъде негова спътница, а пък топлината трябва да бъде спътница на вашето сърце. Нищо повече. И тогава във вашия слънчев възел или в сърцето си, всякога ще усещате една малка приятна топлинка. Никога не трябва да усещате студенина в сърцето си и тъмнина в ума си. Щом дойде мрак в ума ви и студенина в сърцето ви, раждат се най-противоречиви чувства, най-противоречиви мисли в живота. Аз ви говорих вече за разумното сърце. Когато се намирате в той велико противоречие на живота, а неизбежно ще се намерите в него, понеже живеете в тази гъста материя, тогава винаги ще се обръщате към вашето разумно сърце и ще разберете, че във вас е заложено нещо добро. и добро няма да го търсите отвън, той е вътре във вас. Отвън ще търсите само стимул. Основата, семената, ще търсите вътре в себе си. Зато човек трябва да има вяра в своето разумно сърце и вяра в своя ум. Да добиете вяра в своя ум и вяра в своето сърце, това са задачи за всеки човек. Докато добием тази вяра, има други опасности, но ние трябва да изучаваме ума и сърцето си. Когато нашият ум говори криво по някой път, той предава отвън какво е чул, без да го провери. Ти ще подложиш всичко това на една критична преценка и тогава ще действаш. Този ум е като малките деца, той послъгва. Сърцето също обича да послъгва. За да разберете истината, ще повикате сърцето и ума си, ще ги слушате ще сравните казаното от двете места и след като имате общи доказателства, ще приемете фактите тъй, както ви се предават. Сега в съвременната математика вие събирате например числата 2 и 3 и казвате 2 плюс 3 равно на 5. Можете ли да съберете числата 2 и 3? Числата 2 и 3 не може да ги съберете. Защо? Числата, това са идеи. А вие не можете да събирате идеите. Ако съберете вашите кокошки в курника, това събиране ли е? Кокошката е една ваша идея. Тия кокошки могат да се събират и без вас. Често птичките кокошките се събират сами на едно място. Ние казваме, събрахме нашите кокошки. Събирането е една случайност в света. Вие не може да събирате числата. Числата 2, 3, това са факти, идеи. Вие като ги събирате, правите само един превод. Отде намерихте, че 2 плюс 3 равно на 5? Може ли от 2 и 3 да произлезе 5? Вие ще ми възразите, как да не може. Аз имам две кокошки. Купувам още 3. Нали правят 5 кокошки? Всяка от тях ще снесе по едно яце на ден. Значи ще имам пете яца. Отде знаете това, то и се само предположения. Тогава, какво трябва да разбираме под думата събиране? Под събиране вие разбирате да събереш пари в кисията си, да събереш хора на едно място, но можеш ли да събереш техните сърца и умове? Може ли да съберете два ума на едно място? Може ли да съберете две сърца на едно място? Може ли да съберете две души на едно място? Вие ще кажете, как не? Аз мога да ги събера. Например, трима души и четирима души правят седем души. Тия хора, тия души, които вие мислите, че събирате, те представляват известна идея. В действителност, можете ли да ги съберете? Хубаво! Имате един книжен лев и един сребърен лев. Може ли да съберете тия левове? Наистина, предполага се, че книжният лев е равен на сребърния, но те са разнородни, а само еднородните неща се събират. Един златен лев плюс един златен лев правят два златни лева. Тогава ще ви задам като научени хора следния въпрос да видим как ще го обясните. Например, когато събираме единица с единица, получават се две единици. Когато пък умножаваме единица на единица, получава се пак единица. Са. Когато събираме две единици с две единици, получаваме 4 единици. Когато умножаваме две единици на две единици, получаваме 4 единици. Как ще обясните сега защо във втория случай и при събирането, и при умножението на двете единици получаваме един и същи резултат? Числото 2 показва, че единицата се е намалила. Когато пък събирате единица с единица, тя се намалява. Когато пък умножавате единица с единица, тя се остава една и съща. Нито се увеличава, нито се намалява. Значи, при събирането единицата всякога се намалява. После имаме следния процес 1 минус 1 равно на 0. Тук единицата иде в своето естествено състояние. Сега няма да се спирам да ви обяснявам тия неща, защото не искам да ви забърквам. Числото 2 по-голямо ли е от тази единица? Числата. Както се изучават при сегашните условия, нямат практическо приложение. Ако ви кажа, че две единици са по-малко от единицата, тогава ще ми питате как един грош по-голям ли от два гроша. Тие неща, които ви казвам, са верни само при съзнателния живот, при унази висша математика. В обикновената математика работите са съвсем други. Сега да попея малко, за да променим мисълта, да изменим малко философските размишления. Вие трябва да мислите, трябва да се спрете върху мисълта, защо във физическия свят единицата е по-малка от другите числа. Има ред формули, които трябва да приложим, за да докажем, че действително единицата във висшия свят е по-голяма от останалите числа. Това е цяла философия. За да ви докажа това, трябва да ви държа една цяла лекция. Не мислете, че сме разрешили въпроса, като чухте, че когато единицата се събира, се намалява. Това е твърдение, но то още не е доказано, а трябва да се докаже. Пеенето обаче не върви. Да изпеем едно ново упражнение. Светъл ден... Божи ден Учителят свири, всички пеят. Светъл ден Светъл ден Ден, ден, ден Весел ден Весел ден Ден, ден, ден Божи ден Божи ден Ден, ден, ден, ден. Какво липсва на това упражнение? То по смисъл е завършено, но по музика не е завършено. Да изпеем сега друго упражнение. Тъги скърби. Тъги скърби, вдигай, слагай, право върви. Два пъти. Не се спъвай, всичко вдигай, слагай, право върви. Два пъти. Върви, върви, върви. Право върви. Три пъти. Върви, върви, върви. Право върви. Върви, върви. Право върви. Тайна молитва. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.